adiós amor prendeu-me a punteada despois de pedirle un ano para ir a foliada Ay, la lela, ay, la lela Ay, la lela, lela, lela Niña, laicíña, meu corazón Vete conmigo a bailar o salón O oh, salón sí, o oh, no e tiñe a do meu coração Tiñe a o mundo na foliada do patrón e tiñe da hoxa dángos guapos a buscar explicación ai la lela ai la lela Leila, leila, leila Niña, le, daiciña, meu corazón Vente comigo a bailar o salón Oh, salón sí, oh, salón no Niña, daiciña, do meu coração Niña, daiciña, comigo a bailar o salón Oh, salón sí, oh, salón de un corazón Pues con esta música de Xavier Díaz vamos falar hablar con... Con o seu compañero, Xulio Cauxil, que se atopou fora, pero temos uns minutos para poder falar con ele, e todos vamos a falar de, de algo moi interesante que foi o sábado pasado. Moi boa, boa tarde, Xulio. Moi boa tarde, Armando, queridos ointes, intervenvidos Moitas gracias por pola chamada. <risas> é que sí É obriga que polo menos Se vamos onde estamos unho e outro Bueno, foi un desplazamento Que estaba así xa Xa programado Sí, entón aí estamos Que tal, como che vai o programa, ben, non? De momento ben Alegro-me moito, verdade que sí Pois sí, vamos a comentar un poquinho o que foi do sábado pasado, sí ese grande festival que se fixo o sábado pasado no Liceo de Barcelona sí. onde participamos unha morea de xente, non? unha morea de persoas. U, verdad, u, u, u, ¿Cuántos a, a, a actuantes éramos? Cento e pico ou 200 e ca, pico? Case 200, si, si. Ter a verdade é que foi un, un evento extraordinario demais nun lugar tamén excelente e extraordinario, non? A, abarrotado o Liceo, non había non cabía nin un alfiler, de, de, de verdade que Fue un, uh, un acto musical, una celebración musico-festiva muy, muy eh, interesante, muy interesante. Sí, sí, señor. Bueno, bueno amai, tí einda su biche a aplate antes que a nos, pero uh -huh. nosotros que... eu por lo menos, yo eu y nosotros que entramos a uh las -huh. 9 de la mañana, eh, fíjate ahora que salimos. <risas> sí, sí, la verdad es que que fue... Nestas cousas lógicamente é un grande espacio é un grande lugar, e ao mesmo tempo pois pues, completamente muitísima uh -huh. muitísimo para Fernando. A verdade que foi un traballo extraordinario. Tivemos uns maestros tamén excelentes sí. que yo yo feito é que, bueno, pois pues a xente quedou moi contenta uh -huh. mágo da, da, da introducción que, bueno, foi excesiva, sí. excesiva pero si o resto, o resto foi, foi, foi, foi fantástico, non? Sí, Grandes sí. intérpretes os rapaces chocaron e bailaron de maravilla Buah. maravilla, de maravilla foi unha un, un, sí, sí, sí. intervención extraordinaria extraordinária eh, moitísimas intervencións moitísimos sí. casi todas as entidades galegas de Cataluña estiveron sí, ali representadas y, non? Sí, sí. Eh, por lo que teño visto me parte que eran todas as que teñen grupos todas uh -huh. todas Tinta a menos do no Máis sí, sí. Bregat quedo estaba a eh, Rosiela Castro Casa galega do Hospitalet que menudo, menudo equipazo ten ambas sí. as dúas, sí, eh, sí. estaba Rubi, estaba Badalona, estaba Airiños eh, eh Agarimos de Badalona e eh, sí, sí, sí. eh, en fin, un todos gambo, un, todos a, a, a, a, a, A realidade de todo, todos os galegos estaban, e todos os galegos de Cataluña estaban ali, sí, sí. representados de un xeito ou doutro, mellor uh -huh. tocando, mellor bailando, mellor, pero o, o, a, aos propios presidentes das entidades tamén. Eh, sí, a verdade, sí, que foi foi fantástico, fantástico. Sí, e, sí, sí, e, sí. e bueno, pois algunos cando os outros algús cantaban outros choraban. Sí. que foi emocionante, non? Sí, foi, foi emocionante porque mira, aunque nosotros vimos todo a, a través de pantalla hasta que che, hasta que chegamos ao escenario, pero de todos os xeitos a min, polo menos a min, teñenme teñen felicitado polo ben que nos que o fixéramos. Polo ben que o fixera, a en, ¿Sí? vaya, xeo xe xe ben, tanza, vamos, que xeo xe xe que... xe xe moi ben. A exactamente, sí. A xente quedou sí, contentísima. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, de, parece ser que hai unha empresa que fixo varios documentais con respecto a ese traballo, uh -huh. eh, bueno, cando teñamos esa documentación uh -huh. esos vídeos ou esos audios sí. intentaremos poñernos en marcha para que a ver si somos capaces de compartilo con eh. todas as persoas amigas eh, eh. Eh, con moitos dos nosos ointes e seguidores tamén, non? tamén, si, si, si moitos, si sí. sí. Claro, De, e despois, eso, hai que mandarlle felicitacións aos maestros, non? A Arthur, Artur, a Xurxo e a Xisco, que foron... Bueno, que foron extraordinarios, extraordinarios. A mí unho que eh... me facía gracia, como estábamos claro, é que, predecirlo, nosotros vimos as tripas do... Do, do liceu. Sí. Sí, sí, que nos baixaban sí. cada pouco, un vimos baixaba eh, o presidente da Casa Galega, que baixaba Artur, que baixaba eh, Xixco, animarnos que non nos desanimáramos, que nos quen nos animarnos abaixo e todo iso. Que iso uh -huh. que estaba moi ben, que sí, o sí. cuales estimamos moito. E despois o Caterín da mañá e o do yo do mediodía. Sí, sí, sí. A máis Bueno, to, todo ben atendido, a verdade que sí, sí, ben, sí, sí. A, es, Hay que buscarlle a zona positiva de todo eh... o que eh, dicemos, eh, os erros pois habrá que <risa> bueno, os erros... evitarlos para outro momento si é que repetimos hay que evitarlos e eh, eh, bueno, queda unha experiencia positiva para que toda a xente, coido que é un documento para que todos os galegos que viñeron naquela época sí, se sí. sintan orgullosos sí. desa de homenaxe que se fixo para todos eles, non, que eh... moitos moitos deles estaban representados nesa, sí. grande, nesa grande escenario, non? Nese escenarios e sí. moitos. Eh, pois, pues, hai que poñer en, en valor eh, desde o meu punto de vista, claro, lógicamente hai que poñer a asco a nosa sardinha, non? Sí. A, a, a nosa coordinadora de teatro oh. de teatro anduriña que a Gisela sí. pues, pide que... unha interpretación fabulosa. fantástica de fabulosa, non? De oh. La nosar anaquiro, non? Sí, sí. <risa> sí. Moviese no escenario como se si fóra a lerma. Sí, sí, sí, como se fóra anaquiro. <risa> Esa sí, sí, sí, sí, É moi aplaudido de toda a xente, sí, sí. Toda... Uau, foi claro. aquelo foi fabuloso. Moi ben, moi ben. <risa> que che parece os bueno. 600 que... que nunca se viu un 600 no escenario de <risa> Dolice. Do sí, <risa> sí, sí, sí, sí. Sí, además ome cabía, eh, que o liceo é sí. eh, un un no. grande espacio, non? Exactamente, coller collía, eh? Si, si, si. Os 600 que representaba, pois pues, é o que facían naquela época os maiores, ¿eh? eh? chegaban aquí, ganaban os cuantos uns quantas pesitiñas, eh? mercaban os 600. Os 600 iban co 600 a Galicia e eh, volvían. O... Despois volvían xa casados, non? Exactamente. <risa> Algún volvía... Bendecidos por o cura, que sei que me dixeron que había un cura que bendecía moi ben. Sí, dicía... dixeron que sí, dixeron que había un cura. <risa> Como dixome, dixo... que eu falei co meu alcalde, dixome ai, o cura estaba moi ben vestido. Digo allí, o os curas ten que ser recatados. Claro sí. Unha boa sotana e unha boa bendición, non? Exactamente. <risa> Muy ben, muy, muy ben. pois no os xa descubriron que, que que quen era o cura, seguro. Bueno, claro, a <risa> o cura fácil de conocer, de coñecelo. Sabe <risa> claro que si. Sí. Por moi ben, moi ben. Ademais, bueno, eh, despois todos los, todos os asistentes recibiron un agasallo da Xunta de Galicia, unha bolsiña cun libro, Sí, o... sí, sí, e un bolígrafo todo, que pon Xacobeo. Sí, sí, sí, sí, moi ben, moi ben. Alegróme moitísimo, de verdade que foi unha cousa extraordinaria o feito de que sí. bueno, asistir a todas tanta xente e ao mesmo tempo uh -huh. pois pues, que, que, que que non houve ningún incidente que, no, sea, no, sea, no, no. que un, fantástico, fantástico todo. Sí, sí. Hai que felicitar a todas as entidades que puseron que fixeron o sea, posible todo isto salir adiante, porque todas as entradas que moitísimas entradas máis do 90% tuveron que venderlas nas entidades polo tanto, sí. hai que lle dar un valor especial a todas as entidades que se sacrificaron para poder comprarlas e mercalas é ¿no? eh, eh, eh, logo, sí señor pois, pues, bueno, Julio que te agradezo moitísimo a chamada eh, que sigues tendo un bon programa igualmente eh, xa, nos, xa nos veremos aí aquí Genera falar dime, vui ben. D'acordo. Hasta logo, hasta logo. Una aperta, e ha pasado ben.